Потім скласти для неї новий, Уже по всій формі. А це й був так про всяк випадок. І хто ж його засвідчив? О, Елен, покоївка з чоловіком. А далі? Щось з заповідом зробили? Та Вайзу відіслали. Ну, цьому законнику. І ви знаєте, напевно, Що його таки відправили? Ха, любимся пору. Я сам його й опустив У поштову скриньку. Отам, коло брами. Тож, якщо місьєвай стверджує, наче нічого не отримував, крофт витріщився на нього. Ви хочете сказати, що заповіт загубився на пошті? Та годі вам, хіба таке можливо? Словом, хай там як, а ви певні, що посилали його? Не маю ні найменших сумнівів. Палко запевнив йому його друга австралієць і ладен. Хоч зараз заприсягтися, що так і було. «А, ну і гаразд», – сказав поро. «На щастя, у цьому немає потреби. У найближчому майбутньому мадемуазель навряд чи помре». «От тобі й маєш», – промовив він, коли ми спускалися до готелю, і мешканці-сторожки вже не могли нас чути. «То хто ж говорить неправду, мсьє Крофт чи містер Чарльз Вайз?» «Мушу зізнатися, що не бачу причини», Нащоб це австралійцеві брехати. Утаєння заповіту нічого йому не дає, тим паче, що він сам же і причетний до його складання. Ні, словам Сєкровта звучать цілком переконливо і повністю узгоджується з розповіддю мадмозель Нік. А все ж... Що? А все ж я радий, що він саме порався на кухні, коли ми прийшли, бо залишив на краєчку газети, якою засланий стіл, чудовий відбиток свого масного великого пальця. А я спромігся непомітно відірвати той клаптик. Ми вийшлимо його у Скотленд-Ярд, нашому доброму другові, інспектору Джепові. Існує невеличкий шанс, що це може щось сказати йому. Он як? Розумієте, Гастінгсе, я не можу позбутися відчуття, що наш мсьєкрофт, Трішки перестарався з сердечністю. Так не буває. А тепер докинув він. Сніданок. Я помираю з голодом. Вигадка Пуаро про ланч із начальником поліції зрештою виявилася не такою вже і брехнею. Полковник Вестон завітав до нас щойно ми закінчили трапезу. То виявився високий чоловік із військовою виправкою та досить приємною зовнішністю, який виказував належне благоговіння перед здобутками мого друга, що з ними він начебто був добре знайомий. Нам просто чудо, як пощастило, що вам саме трапилося бути тут, м'сьєпуаро, знову й знову повторював офіцер. Полковник Бовестон боявся тільки одного вимушеного звернення по допомогу в «Скотленд-Ярд». Йому кортіло самому розгадати цю загадку і заарештувати злочинця. Звідси й росли ноги у його захвату з приводу присутності детектива-бельгійця в їхніх краях. «Ну а той, наскільки я міг судити, нічого не приховував від свого співрозмовника». «Чортівня якась», – промовив начальник поліції, – Зроду не чув нічого подібного. Що ж, у клініці дівчина буде у відносній безпеці, але ж не можемо ми тримати її там довіку. Отож, бо, мсье Вестон, у цьому і складність. Тут можна зарадити тільки одним. І чим же? Заарештувати злочинця. Якщо ваші підозри слушні, це буде важкувато. Ще б пак, мені це добре відомо. Де взяти докази? «Довести провину? От що буде до Стобіса непросто!» Полковник із відсутнім виглядом насупився. «Завжди складно розслідувати справи, де рутинній поліцейській роботі немає місця. Якби ж то в нас був пістолет убивці, найвирогідніше та зброя вже давно на дні морському. Ну, тобто, якщо той має хоч сяку таку клепку. Не скажіть, – заперечив Вестен. Частенько трапляється, що нею там і не пахне. Ви, власним, вухам не повірите, почувши, яких тільки дурниць не витворяють злочинці. Я не про вбивць. у нас вони, на щастя, рідкість, а про звичайні поліцейські розслідування. Та ви диво дастеся, послухавши, чого лише не втнуть оці чортові тупаки. Ну, з інтелектом у них буває по-різному. Так, не виключено. Якщо тут замішаний вайс, то вся наша робота зійде на пси. Він хлопець обережний і підкований юрист. Такий себе не викаже. А от коли це жінка, що ж, тоді не все втрачено. Десять шансів до одного, що вона спробує знову. Дамочкам бракує терпіння. Начальник поліції підвівся. Дізнання призначене завтра зранку. Коронер узгодить із нами, щоб не розголосити зайвого. Наразі для нас бажано тримати все у таємниці». Він уже подався до дверей, аж раптом повернувся. «Ах ти, Господи! Найцікавіше забув. Те, про що й приходив. Проконсультуватися з вами». Знов опустившись на стілець, Вестон вийняв із кишені якийсь пописаний клаптик папірця і простягнув поорог. Мої підлеглі виявили його під час огляду прилеглої території, неподалік того місця, де всі ви дивилися феєрверк. І це, власне, єдина обнадійлива знахідка. Мій друг розгладив цидулку, почерк був крупний і нерівний. «Отримати гроші негайно. Якщо ні, ти, що станеться, попереджаю тебе». Поворона, супившись, прочитав написане раз, а потім і другий. «Цікаво», – сказав він, – «можна я залишу це в себе?» «Звісно, відбитків на ньому немає. Буду радий, коли з того щось вийде». І полковник Вестон знову підвівся. Мені дійсно треба йти. Завтра дізнання, як я вже і казав. До речі, вас не викликатимуть свідчити лише капітана Гастінгса». Не хочу, щоб газетярі пронюхали, що до справи підключилися ви. Розумію. А що там із родичами бідолашної дівчини? Сьогодні з Йоркширу приїдуть батько й мати. Десь так о пів на шосту будуть тут. От, сердеге, мені від душі їх шкода, а тіло вони завтра заберуть із собою. Він похитав головою. Ну і паскудна історія. Не вподоби вона мені, мсьє поро. «А кому таке до вподоби, полковнику?» «Паскудна історія, краще й не скажеш». Коли й той пішов, мій друг іще раз поглянув на клаптик паперу. «Важлива зачіпка?» – запитав я. Поароз тенув плечима. «Як тут збагнеш? На позір начебто скидається на шантаж. На когось із нашої компанії того вечора вкрай безцеремонно тиснули, вимагаючи грошей». Хоча, звичайно, може бути і так, що це згубив хтось із сторонніх. Він роздивлявся текст під невеличкою лупою. Вам цей почерк нічого не нагадує, Гастінгсе? Так крутиться щось схоже в голові. А, згадав, лист від місіс Райс. Так, протягнув Паро, подібності спостерігаються. Незаперечні подібності, дивно. «Та я не думаю, що це писала мадам Райс. Увійдіть, сказав він, зачувши стукіт у двері. То виявився старпом челенджер. «Зазирнув ось!» – пояснив він свій прихід. «Хочу дізнатися, чи не просунулися ви вперед. Наразі в мене таке враження, що я істотно відкотився назад і, схоже, наступаю заткуючи. Кепсько, але мені щось, чесно кажучи, не віриться. Чував я не раз». «Вимсіпо – розстріляний горобець, і чолов'яга, що треба!» «Кажуть, зроду не зазнавали поразки!» «Неправда!» – заперечив той. «Мене спіткала прикра невдача ще в Бельгії 1893-го!» «Пригадуєте, Гастінгсе, я розповідав вам про неї справа про коробку шоколадних цукерок!» «Так, пам'ятаю!» – мовив я, і усміхнувся, бо, розказуючи мені цю історію, Коро просив посаджувати його словами шоколадні цукерки, якщо мені коли-небудь здасться, наче він поводиться занадто самовпевнено. А тоді смертельно образився, коли почув від мене це магічне заклинання всього за хвилину і п'ятнадцять секунд по тому. «А, ну і нехай», – правив своїй челенджер, – «це було так давно, що навряд чи рахується». «Але у цій історії ви докопаєтеся до правди. еге «А вже ж, присягаюся, слово еркюля Поаро. Я, мов, гончак, який, узявши слід, уже ні за що не покине його». «Це добре. Маєте якісь версії?» Вимальовуються двійко підозрюваних. «Мені, гадаю, не годиться цікавитися, хто вони. Я б вам і не сказав. Бачте, яка справа, адже я можу й помилятися». З моїм-то алібі, напевно, все гаразд, кинув моряк, і його очі ледь помітно зблиснули. А Пуаро поблажливо посміхнувся у бронзове від засмаги обличчя навпроти. Виїхавши з Девонпорта приблизно о пів на дев'яту, ви прибули сюди о 10.05, за 20 хвилин після того, як було скоєно злочин. Але ж відстань звідти до Сент-Лу становить всього миль тридцяті з гаком. І ви не раз долали її за годину, оскільки дорога там добра, тож із алібі у вас, як бачите, нітрохи не гаразд. Ну, я... Розумієте, слідство перевіряє всі факти. Із алібі у вас, як було сказано, не гаразд. Але не все впирається в алібі. Ви, здається, домагаєтеся руки, мадемуазельнік. Старпом спаленів. Я завжди хотів одружитися з нею, хрипко видобув він. Отож бо міс Баклі заручена з іншим, хіба не мотив для вбивства того іншого. Але в цьому немає необхідності той помирає смертю героя. То це правда? Нік була заручена з Майклом Сітоном. Сьогодні зранку все містечко тільки про це й гуде. Так, от де до чого швидко розлітаються чутки, а ви ніколи цього не підозрювали? Я знав, що Нік із кимось заручена, вона сама сказала мені це два дні тому, але не уточнила з ким саме. І з Майклом Сітонем, між нами кажучи, він підозрює лишив їй дуже ласий статок. Ах, звісно ж, убивати мадемуазель Нік тепер не на часі, з вашого погляду. Наразі вона оплакує своє загибле кохання, але сердечна рана загоїться. Вона молода і, гадаємось, є таки небайдужа до вас». Челенджер хвилину-другу помовчив. Якби це було, у двері постукали, то виявилася Фредеріка Райс. «Я скрізь тебе шукала», – мовила вона до моряка, – «і мені сказали, що ти тут. Хочу спитати, чи не забрав ти мого годиночка з ремонту?» «А, так, заскочив сьогодні зранку». І челенджер, діставши з кишені простяг її годинника доволі незвичної форми, круглого, як кулька, і на простому ремінці з чорного муару. Мені пригадалося, що я бачив схожий на зап'ястку нік Баклі. Сподіваюся, тепер він і тим краще. Як мені це набридло, вічно з ним щось не так. Красиві речі, мадам, не завжди практичні, втрутився поаро. Невже не можна поєднати те й те? Вона почергово переводила погляд на кожного з нас. Я заважаю важливій розмові? Ні, ні, мадам, ми просто теревенели з нічев'я. Про злочин у нас мови не було. Саме балакали, як швидко розлітаються чутки. Диво та й годі, що тепер кожному відомо, мадуазель Нік була заручена із тим хоробрим льотчиком, який загинув. «А, то вона таки була заручена з Майклом Сітоном», – вигукнула Фредеріка. «А вас це дивує, мадам?» «Радше так. Сама не знаю, чому. Минулої осені я, звісно, помітила, що той був дуже захоплений нік. Вони чимало часу проводили разом. Але відтак після різдва обоє наче трохи охололи. Наскільки мені відомо, вони навряд чи і бачилися». Вся справа в конспірації, якої ті ретельно дотримувалися. Це, певно, через старого сера метью. Гадаю, він і справді був дещо схиблений. І ви, мадам, нічого не запідозрили? Адже, мадемуазель, це ваша нерозлива да подруга. Нік – це таке чортення, що добре вміє не показувати вигляду, коли захоче, пробурмотіла Фредеріка. То от чого останнім часом вона стала якась психована. Розумію. Ох, я мала б здогадатися ще з дечого. Слів, які вона мені сказала, всього кілька днів тому. Ваша маленька подруга дуже приваблива, мадам. От і Джим Лазарус теж якийсь час був так вважав. Докинув челенджер гучно й досить безтактно реготнувши. О, Джим! Несіс Райс стинула плечима, але, як мені здалося, була зачеплена заживе. А так обернулася до мого друга. «Скажіть, мсьє Пуаро, ви...» І змовкла. Її розлява фігура гойднулася, а обличчя ще більше зблідло. Вона не зводила очей із центру стільниці. «Вам зле, мадам?» Я підсунув їй стільця і допоміг опуститися на нього. Та похитала головою, буркнула. «Зі мною все гаразд!» І, похилившись уперед, Зарилася лицем у долоні, а за хвилину випросталася. «Як це по-дурному, Джордж, люби, зроби простіше обличчя. Чому б нам не потеревенити про вбивство, адже це так захопливо? Я хочу знати, чимсь є поарона, пав на слід». «Про це ще рано говорити», – незворушно відказав той. «Але у вас є версії, так? Можливо, от тільки доказів потрібно значно більше». А, у її голосі бреніла непевність. Аж раптом вона підвелася. Щось голова розболілася. Піду, но ну я, мабуть, приляжу. Можливо, завтра мене пустять до Нік. І вискочила з кімнати, а моряк насупився. Ніколи не знаєш, що в цієї жінки на умі. Нік їй, здається, симпатизує. Та я не вірю, що симпатія у них взаємна. Ось вам, будь ласка, її неможливо збагнути. Весь час у неї любий, любий, любий. А втім, іди до біса б, придалося б набагато краще. Ви кудись вирушаєтесь, Пуаро? Адже мій друг тим часом підвівся і акуратно змів із капелюха Порошенко. Так, збираюся в містечко. А мені нічого робити, можна з вами? Звичайно, матиму за приємність. Ми вийшли з кімнати, а поаро, перепросивши, повернувся. Ціпка забув, пояснив він. Знову приєднуючись до нас, челенджер ледь помітно скривився, і справді ціпок із різьбленим золотим кільцем мав такий дещо крикливий вигляд. Найперше, мій друг зазирнув до квіткової крамниці. «Треба послати мадмазель нік букета», – пояснив він. Пуаро виявився перебірливим покупцем, але зрештою все ж вибрав пишний золотавий кошик який велів наповнити жовто-гарячими гвоздиками, а далі вив'язати на всій цій красі великий бант із синьої стрічки. Власник закладу подав йому картку, і той із розчерком вивів на ній з найкращими зиченнями від Еркюля Пуаро. «Я зранку надсилав їй квіти», – мовив челенджер, – «а зараз, певно, варто б ще й фрукти». «Марний клопіт, нічого їсти в нього не пропустять», – відповів на це детектив. «Хто сказав?» «Я вам кажу». Бо сам і встановив це правило. І вже довів його до відома мадмазель Нік. Вона поставилася з розумінням. «Боже, милостивий!» – вигукнув челенджер. Старпом здавався досить переляканим і запитально втупився Пуаро. «То значить, он воно що?» – видобув він. «Ви й досі остерігаєтеся!» Дізнання виявилося сухою процедурою. Самі голі факти. Спершу було заслухано свідчення щодо встановлення особи загиблої, відтак я надав покази про обставини виявлення її трупа. А далі естафету прийняв суд медексперт. А потім оголосили тижневу перерву. Убивство в Сент-Лу раптом стало об'єктом уваги щоденної преси і, власне, пройшло на зміну заголовкам на кшталт зникнення Сітона. Доля щезлого пілота залишається невідомою. Тепер, коли людчик був мертвий, а його пам'ять належно вшанована, нова сенсація була потрібна як повітря. Тож таємниця курортного містечка стала просто даром божим для редакторів – які все ніяк не могли прибрати розуму, чим би його заповнити новинні шпальти у серпні. Після дізнання, успішно уникнувши репортерів, я приєднався до Пуаро, і ми разом побесідували з преподобним Джайлзом Баклі та його дружиною. Батьки Мегі виявилися приємною парою, нітрохи трохи не світською і, вочевидь, не від світу сього, Місіс Баклі мала прикметний вигляд, висока білявка, у якій дуже помітно проступало її нордичне-шотландське походження. А чоловік низенький і сивий, тримався скромно, а то й соромливо. Вони, сердеги, були просто ошелешені нещастям, яке звалилося на них не знати звідки, позбавивши дорогої дочки, нашої Мегусі, як ті її називали. «У мене це й досі в голові не вкладається, мсє, поро», – говорив містер Баклі, – «що за мила дитина була, така, знаєте, тихоня, зовсім не егоїстка, завжди думала про інших. І хто міг захотіти заподіяти їй лихо?» «Я ніяк не могла збагнути змісту телеграми», – примовляла його дружина, – «адже ми тільки напередодні вранці проведжали її». «Воістину, серед життя ми потрапляємо у смерть», – пробурматів її чоловік. Полковник Вестон був дуже люб'язний, – сказала місіс Баклі, – і запевнив нас, що робиться все необхідне, аби знайти того, хто це скоїв. То, напевно, якийсь божевільний, жодне інше пояснення тут неможливе. «Мадам, мені не сила висловити, як співчуваю я вашій утраті», і як захоплююся вашою мужністю. «Втрата самовладання не поверне нам меги», – сумно зауважила та. «Моя дружина – справжнє чудо», – промовив священник. «Її віра і витривалість навіть більше за мої. Усе це так приголомшливо, мсьє Поро. «Я знаю, знаю, мсьє. Ви ж видатний детектив, правда, мсьє Поро? «Так мене називали, мадам». — О, я чула, навіть у наше далеке сільце долинула слава про вас. Ви ж докопаєтеся до істини, мсьє Пуаро. Мадам, я не знатиму спокою, доки цього не зроблю. — Вона відкриється вам, мсьє Пуаро, промовив пастир, і його голос задрижав. Зло не може залишитися безкарним. Зло не буває безкарним, мсьє, просто кара не завжди стає явною. «Що ви маєте на увазі, Мсє Пуаро?» Але той лише похитав головою. А Нік, бідолашний дитя, повела далі місіс Баклі. Кого мені найбільше жаль, то це її. Що за листа вона мені прислала? Просто вбита горем. Пише, що почувається так, наче запросила Мегі на смерть. Таке не годиться казати, – осадив її чоловік. Звісно, а все ж я розумію, як то їй. Хотіла б я побачитися з нею, мені здається дуже дивним, що до неї не пускають власних родичів. Там страх, які суворі лікарі й медсестри, ухильно видобув Пуаро, встановлять собі правила ось так, мовляв, і так, і вже від них ні за що не відступляються, ну і безперечно не за її психіку, адже цілком природне хвилювання спричинене зустрічю з вами». Може, і так, із сумнівом відповіла дружина священника. Але не до душі мені ці клініки. Нік зразу стало б набагато краще, якби її відпустили зі мною, подалі від цього місця. Не виключено, та вони, боюся, не погодяться. А ви давно не бачилися з мадемазель Баклі? З минулої осені, коли вона була в Скарборо. Мегуся тоді їздила провести з нею день, а потім вони разом повернулися, і Нік у нас заночувала. Вона миле створіння, хоча про її друзів того самого і не скажеш. Ну, а що до способу її життя? Ох, та чи ж вона у тому винна? нещасне дитя, росла як бур'ян при дорозі. А дивний він, цей дім на околиці, задумливо зауважив мій друг. Мені він не до вподоби, відказала на це Місіс Баклі, та й раніше ніколи не був. «Є щось надзвичайно недобре в цьому будинку. Я і старого сера Ніколаса страх як не любила. Від нього в мене аж мурашки йшли по шкірі. Боюся, нехорошою він був людиною», – промовив її чоловік, хоча й не позбавленою дивної харизми. «Я зроду її не відчувала», – заперечила дружина. «У цьому домі висить якась лиха аура. Не слід нам було відпускати Мегусю сюди». Ох, якби ж то знаття, зітхнув містер Баклі, скрушно похитавши головою. «Що ж, – сказав Пуаро, – не стану вам і далі набридати. Я тільки хотів висловити своє найглибше співчуття. Спасибі на доброму слові, мсьє Пуаро. Ми дуже вдячні вам за все, що ви робите. Ви повертаєтеся в Йоркшир? А коли? Завтра. Сумна буде мандрівка. Прощавайте, мсьє Пуаро, і ще раз спасибі». Дуже прості, приємні люди, промовив я, коли ми пішли. Детектив кивнув. Аж серце кров'ю обливається, еге ж, мій друже, така нісенітна, безглузда трагедія. Та юна дівчина, ох, як же гірко я картаю себе. Я, Еркюль Пуаро, був на місці і не відвернув цього злочину. Його ніхто не міг відвернути. Ви говорите, не подумавши, Гасінгсе. Його не могла відвернути звичайна людина, але який же тоді сенс бути Еркюлім Пуаро та мати сірі клітинки кращої якості, ніж у решти, якщо ти не спромігся здійснити того, що звичайній людині не сила. Ну, якщо так ставити питання, кинув я, так і ніяк інакше, я осоромлений, морально знищений, цілковито принижений». Мені спало на думку, що самоприниження на диво схоже на те, що у звичайних людей іменується гординою, але я розважливо утримався від будь-яких зауважень. Ну, а тепер, сказав він, «уперед у Лондон». «У Лондон? А вже ж! Ми запросто встигаємо на потяг о дванадцятій. Тут усе тихо, у клюніці мадемуазель нічого не загрожує». Тож сторожові пси можуть відлучитися. Мені необхідно навести одну-дві невеличкі довідки. Перше, що ми зробили після прибуття в столицю, це завітали до юристів покійного капітана Сіттона, панів Вітфілда, парджайтера і Вітфілда. Пуаро заздалегідь домовлявся про зустріч, а тому, хоча вже звернуло на сьому, нас незабаром запросили в кабінет містера Вітфілда, голови контори. Той виявився дуже гречним показним чоловіком, а перед ним лежали два листи – від начальника поліції графства та якогось високого чину зі Скотленд-Ярду. «Усе це суперечить звичній практиці і грубо порушує процедуру, мсьє е, Пуаро», – сказав юрист, протираючи окуляри. «Саме так, мсьє Відфілде, але ж і вбивства суперечить заведеному порядку», і що не може не радувати, виходить за рамки звичайного. Що правда, то правда. А все ж це якось притягнута вуха. Пов'язувати злочин з останньою волею мого покійного клієнта. Еге ж, я так не вважаю. Он як не вважаєте. Що ж, з огляду на обставини, а тут іще треба сказати, що і сере Генрі у своєму листі вкрай наполягає на цьому, я... З радістю зроблю, що зможу. Ви були адвокатом покійного капітана Сітона? І всієї родини Сітонів, вельмешановний сер. Ми надаємо їм поради з юридичних питань. Ну, тобто це я про контору. Ось уже сотню років. Чудово. А покійний сер Меттю Сітон? Він склав заповіт? Ми склали його для нього. І він залишив свій статок Кому? Сер Метью зробив кілька розпоряджень, зокрема й на користь музею природознавства, але основна частина його великої, ба навіть, з дозволу сказати, величезної спадщини, цілком і повністю відійшла капітанові Майклу Сіттону. Покійний жодних інших близьких родичів не мав. «То, кажете, величезна спадщина?» Небіжчик був другою за багатством людиною в Англії», – стримано відказав містер Вітфілд. «Він мав дещо свої рідні погляди, ж? Юрист суворо зиркнув на нього. «Мільйонер, мсьє Пуаро, може дозволити собі ексцентричність. Від нього таке майже вимагається». Мій друг смиренно вислухав цей репремант і поставив наступне запитання. Смерть спостигла його несподівано, як я розумію. Украй несподівано. Сер Метью мав на диво добре здоров'я, але, як виявилося, в організмі завелася пухлина, про яку лікарі й неро підозрювали. Вона пустила метастази в життєво важливі органи, і її потрібно було терміново видаляти. Як і завжди у таких випадках, операція пройшла цілком успішно. Але пацієнт помер, а його статок перейшов в капітану Вісітану саме так. А той, наскільки мені відомо, склав заповід перед вилітом з Англії. Ну, якщо це можна так назвати, тоді склав і з рішучим осудом відповів адвокат. Але він правочинний? Цілком. Воля заповідача сформульована ясно і документ належно засвідчений. О, так, усе за законом. Проте ви такого кроку не схвалюєте. Вельме, шановний сер, а ми навіщо? Цього я й сам ніколи не розумів. Мені якось трапилася нагода скласти простенький заповіт і для себе. Проте я жахнувся з його довжини і словоблуддя, породжених зусиллями мого адвоката. Істина полягає в тому, повів далі Крюшкодер, що на тодішній момент капітан Сітон, Майже не мав чого заповідати. Він перебував на утриманні дядька і цілковито залежав від нього. А тому, гадаю, і вирішив, що будь-яка писулька згодиться. «Правильно вирішив», – шепнув я про себе. «І які ж його посмертні розпорядження?» – спитав Поро Він залишив усе, чим володітиме на момент смерті своїй нареченій дружині, міс Магдалі Баклі, у неподільну власність а мене призначив виконувачем духівниці, То міс Баклі отримає спадщину? Безперечно отримає. А якби їй трапилося померти минулого понеділка? Оскільки вона пережила б капітана Сітана, то гроші відійшли б тому, хто вказаний у її заповіті. То гроші відійшли б тому, хто вказаний у її заповіті, як залишковий легатарій, тобто спадкоємець майна, Вільного від боргових зобов'язань і заповідальних відмов або в разі відсутності останньої волі найближчому з родичів, і повинен сказати, додав містер Вітфілд із неприхованим задоволенням, що податки на спадщину становили б захмарну суму, колосально. Не забувайте, три смерті одна за одною. Він похитав головою астрономічно але щось таки залишилося б, прохально пробурмотів Пуаро. Вельми шановний сер, як я вам і казав, сер Метю був другою за багатством людиною в Англії. Мій друг підвівся. Дуже вам вдячний, містере Вітфілд, за надану інформацію. Ну що ви, що ви, не варто. Можу сказати, що я найближчим же часом зв'яжуся з міс Баклі. Власне, гадаю, листа їй уже відправлено і буду радий прислужитися їй, чим лише зможу. Вона юна леді, – сказав Поаро, і розумна порада юриста нітрохи їй не завадить. Мисливців за посогом, боюся, не бракуватиме, – відповів містер Вітфілд, хитаючи головою. – Тут сумніватися не доводиться, – погодився детектив. – На все добре, мсьє. Усього найкращого, мсьє Поаро. Радий був прислужитися вам, ваше ім'я мені м -м, знайоме. Юрист промовив це лагідно тим тоном, яким зазвичай визнають чийсь престижний здобуток. Все саме так, як ви й гадали, сказав я своєму другові, коли ми вийшли на вулицю. Мій друже, а як же інакше? Все тільки так і могло бути. А тепер ми підемо в Чеширський сир, де зустрінемося з інспектором Джепом, Заранньою вечерею інспектор скотланд ярду Джеп уже чекав на нас у призначеному місці. Він дуже тепло привітався зі своїм візаві. «Сто років вас не бачив, мусію Пуаро. Гадав, ви кабачки на селі вирощуєте?» «Та я пробував, Джеп, пробував. Але навіть вирощуючи кабачки мені не сховатися від убивства». І він зітхнув. «Я знав, про що саме йшлося». Той загадковий випадок у маєтку Парк Папороті, Кінгз Еботі, і страх, як жалкував, що був тоді у далеких краях. «О, і капітан Гасінгс тут», – кинув інспектор. «Ну, ся маєте, сер?» «Усе в ажурі, дякую», – відповів я. «То, кажете, свіженьке вбивство?» – жартівливо, – повів Далі Джеб. «Так, за вашими словами, свіжесеньке». Тож не варто падати духом, старий вілбороз не зіпсує, промовив поліцейський. Ну, а якщо трохи спотикається, гай-гай, не можна ж у вашому віці і сподіватися повторити колишній тріумф. У всіх нас із роками підмокає Порох. треба, як то кажуть, дати молодим дорогу. А все ж старого пса до ланцюга не привчиш, пробурмотів Пуаро, зате він хитрий. Пам'ятає всі фокуси і не звертає зі сліду Отакоє. такої, у нас же мова про людей, а не про псів А що, вони так сильно відрізняються? Ну, залежно, як на це дивитися Але і лис же він, га, капітане Гастінгсе Та й завжди такий був І змінився не надто, хіба волосся трохи поріділо На маківці та ще й розкішниця під носом розрослася ні в року «Га, не зрозумів мій друг, про що це він?» «Зробив комплімент вашим вусам», – заспокійливо мовив я. «О, так, вони у мене розкішні», – сказав поаро, самовдоволено їх розгладивши. А Джеб вибухнув реготом. «Ну, гаразд», – сказав він за хвилину-другу. «Відсміявшись, виконав я ваші доручення, ті відбитки пальців, які ви мені прислали». «Так, так», – нашорошив вуха детектив. По картотеці не проходять, хай хто цей джентльмен, але до наших рук не потрапляв. З іншого боку, я дав телеграму в Мельбурн, а там нікого з таким ім'ям чи словесним портретом не знають. Ага, тож зрештою тут таки може щось критися, але він не з рецедивістів. Тепер щодо іншого, повів Далі Джеб. Ну-ну. У Лазаруса і сина репутація не підмочена. Справи ведуть чесно, комар носа не підточить. На свою руку, звісно, хитрі, але на те він і бізнес. Про що тут балакати? А так нічого контора, хоча тепер їм не переливки. Ну, фінанси співають романси. Ох, та що ви кажете? Так, по них болюче вдарив спад попиту на картини, і на антикварні меблі теж. Тепер у моді весь цей мотлох з континенту, а минулого року фірма ще й побудувала новий корпус. Ну і от тепер, як я й казав, вони от-от підуть з молотка. Надзвичайно вам зобов'язаний. Та нема за що, ви ж розумієте, що такі речі – це не зовсім до мене. Але раз уже вам знадобилося взнати, то і я постановив собі дошукатися. Нам роздобути інформацію і раз плюнути. Дорогі мій джепи, ну що б я без вас робив? О, все гаразд, завжди радий надати послугу давньому другові. Колись я вам бувало непогані справи підкидав егеш, і я збагнув, що джепу такий спосіб визнає, він оборгу перед поаро, який довів до переможного кінця, чимало розслідувань, що виявилися не до снаги самому інспекторові. Так, славні були часи. Я, власне, тепер не проти, щоб уряди годи потеревенити з вами. Нехай ваші методи й старомодні, але голова та всі клепки на місці мусію поаро. Ну, а що там з останнім проханням? Про доктора Макалістера. А, того типу. Він жіночий лікар, але не в сенсі гінеколог-абортмахер. Один із цих е, нервопатологів, які рекомендують засинати між лілових стін, утупившись в оранжеву стелю. Торочать про лібідо, хай що це означає, і радять не стримувати його. Такий собі шарлатан, як на мене, але на дамочках знається добре. Вони до нього табунами біжать, і по закордонах роз'їжджає чимало. Здається, щось пов'язане з медициною у Парижі. «Що ще за доктор МакАлістер?» Спантеличено спитав я. «І до чого він тут?» «Це родич Старпома Челленджера», – пояснив Поро. «Пам'ятаєте, той згадував, що дядько в нього лікар?» «Але й доскіпливий живий», – подивувався я. «Гадаєте, це він оперував сера Меттю?» Макалістер не хірург, утрутився джеб. Я, мій друже, люблю в усьому розібратися. Еркіль Пуаро – гончак, що треба. Хороший пес-шукач. Ні за що не зверне зі сліду. А коли той хоч як це прикро обривається, що ж, значить, принюхується довкола і то, що разу шукає, найогидніший запах. Ну і от так чинить і Еркюль Пуаро. І часто, ох, як часто, хоч стільнто, а чогось та нюхає. Еге ж, неприємна у нас професія, видобив Джеб. Як ви там кажете, стілтон? По-моєму, хороше порівняння. Ні, не завидне ремесло, а вам доводиться ще гірше, ніж мені. Адже ви дієте неофіційно, от і заникуєте тишком-нишком у мишачі нори. Я ніколи не таюся, Джепе, а завжди йду на злочинця з відкритим забралом, бо вам не сховатися, не здавався той, адже ви не повторний, такого раз побачивши, до віку не забудеш. Мій друг якось із сумнівом поглянув на нього. Та я жартую, увімкнув задню інспектор. Не зважайте на мене. Як щодо скляночки портвейну? Ну, як хочете. Залишок вечора пройшов у цілковитій злагоді. Ми незабаром з головою поринули в спогади. Одне розслідування, друге, п'яте. Мушу зізнатися, що і я сам насолоджувався цією розмовою про минуле. Ото були добрі деньки. Яким же досвідченим битим вовком я тепер почувався? Бідолашний старий Гань Пуаро. Ця справа збивала його з пантелику. І я це помітив. Його сили були вже не ті. У мене з'явилося відчуття що цього разу його спіткає невдача, і вбивця Мегі Баклі так і не постане перед судом. «Кріпіться, друже», – сказав мені той, поляскуючи мене по плечі. «Не все ще втрачено, тільки, благаю, не треба похоронної міни. Усе гаразд, я в нормі». «Як і ми з Джепом, кожен із нас ще ого-го». Весело підсумував інспектор, і на цій оптимістичній ноті ми з ним попрощалися. А наступного ранку вирушили в Сент-Лу. Прибувши в готель, Поро подзвонив у клініку і попросив покликати до телефону міс Баклі. Аж раптом я побачив, як він спав з обличчя і за ледве не кине зронив. Що? Як ви кажете? Благаю, повторіть. Хвилину-другу він мовчки дочувався, а потім промовив «Так-так, я приїду негайно». І повернув до мене своє змертвіле обличчя. «Навіщо я поїхав, Гастінгсе? Навіщо я поїхав?» Що сталося? Життя мадемуазелі Нік під загрозою отруєння кокаїном. До неї таки дотяглися. «Мій Бог, навіщо я поїхав?» Усю дорогу до клініки Пуаро бурчав сам до себе. Його сповнювали до кори сумління. «Я мав би здогадатися», – нарікав він, – «повинен був здогадатися. А втім, що ще я міг зробити? Було вжито всіх запомбіжних заходів. Це просто неможливо. Неможливо та й годі. До неї ж було зазь підібратися. Хто проігнорував мої розпорядження?» У клініці нас провели в маленьку кімнатку на першому поверсі, куди за кілька хвилин увійшов доктор Грем. Він мав блідий і змучений вигляд. «Вона викараскається», – спорога повідомив лікар. «Із нею все буде гаразд. Проблема впиралася в те, щоб дізнатися, скільки саме цієї зарази вона прийняла. Якої? Кокаїну. Але вона житиме?» «Так, так, житиме!» «Але як це сталося? Як до неї змогли дотягтися? Кого пропустили в палату?» Куаро не міг усидіти на місці від безсилого мандражу. «Нікого з відвідувачів не впускали!» «Не може бути! І все ж це правда! Але тоді отрута була в коробці шоколадних цукерок!» «Ах, чорт, забирай!» Я ж їй велів не їсти нічого, нічого із передач. Ну, це вже я не знаю. Нелегко втримати дівча від того, щоб паласувати солоденьким. Хвалити Бога, вона з'їла лише одну. А кокаїн містився в кожній? Ні, одну вона з'їла, а крім неї наркотик знайшовся у ще двох із верхнього ряду. Всі решта – звичайні цукерки. Як саме його вели? Украй незграбно кожну розрізали навпіл, підмішали кокаїн у помадку і заліпили назад. Дилетантська робота морощенного, сказати б отруйника. Пуаро застагнав. Ох, якби ж я знав, якби лише я знав. Можна мені до неї? Заходьте за годинку, і ми спробуємо щось придумати, пообіцяв лікар. Та опануйте себе чоловіче, вона не помре. Наступну годину... Ми проблукали вуличками Сентлу. Я щосили намагався розрадити друга, всіляко підкреслюючи, що все скінчилося добре, і зрештою ніхто не постраждав. «Я боюся Гастінгсе, боюся!» Він промовив ці слова так муторошно, що його страх передався й мені. А ще якось схопив мене за руку. «Слухайте, мій друже, я грубо помиляюся!» І зовсім нема в рації від самого початку. Тобто гроші тут ні до чого? Ні-ні, із цього приводу не може бути жодних сумнівів. Так, мотив убивці корисливий. Але щоб хтось із тих двох, занадто це просто. Лежить на поверхні. Десь тут ховається ще якийсь викрутас. Так, щось та є. А потім докинув у переві обурення. Ох, ця вже мені крихітка, адже я їй заборонив, ясно сказав, не торкатися передач. А вона не послухалася мене, мене, Еркюля-Пуаро, їй мало що вона чотири рази чудом уникала смерті, і неодмінно треба було випробувати долю в п'яте. Ох, це просто нечувано. Зрештою ми повернулися назад і після нетривалого очікування нас провели нагору. Нік напів лежала на койці, її зіниці були неприродно розширені, дівчину наче трасла лихоманка, і її руки раз по раз шалено посмикувалися. «Знову та сама історія», – пробурмотіла вона. Забачивши місць Баклі, мій друг зміг упоратися з емоціями. Він кашлянув і взяв її долоню у свою. «Ах, мадемуазель, мадемуазель!» «Ну й байдуже!» – із викликом сказала нік. «Навіть якби ця спроба вдалася, мені все остогидло, остогидло!» «Віддала на дитина! Просто якась частина мене не хоче, щоб він переміг!» «От що значить змагальний азарт! Ви, певно, хороша спортсменка, мадемуазель!» «Видно, ця ваша клініка не таке вже й надійне місце!» — зауважила дівчина. — Якби ви не порушили інструкції, мадемуазель, та, наче трішки здивувалася. — А я й не порушувала. — Хіба я не ясно сказав вам не їсти нічого, крім лікарняних харчів? — От я й не їла, але ж ті цукерки. — Ну, то була зовсім інша справа, адже це ви їх прислали. — Що-що, мадмозель «Це ви їх прислали!» «Я? Ну що ви, навіть у думках не мав!» «Ні-ні, прислали, у коробці була ваша картка!» «Що?» «Ні, Кровучка змахнула рукою в бік столика, що стояв біля ліжка, доглядальниця підступила до неї. «Принести вам картку з коробки!» «Еге, сестре, зробіть таку ласку!» На якусь мить запанувала мовчанка а відтак сиділка повернулася до палати, тримаючи в руці те, по що й ходила. Ось візьміть. Я охнув, як і Пуаро, адже на карці рукою мого друга з розчерком були виведені ті самі слова, які він написав у квітковій крамниці, долучивши до кошика з гвоздиками, з найкращими зиченнями від Еркюля Пуаро. От, бачите, мовила міс Баклі з ноткою осуду в голосі, я цього не писав, вигукнув детектив. Що? А все ж промимрив той, а все ж це мій власний почерк. Я знаю. Точнісінько таку саму картку принесли з кошиком жовто гарячий гвоздик. Я ні на мить не сумнівалася, що й цукерки від вас. Мій друг похитав головою. А чого ж вам було сумніватися? Ах, диявол, хитрий, жорстокий диявол. хіба який фортель викинув. Та він просто геній цей тип. Справжній геній. З найкращими зиченнями від Еркуля Пуаро. Це ж раз плюнути. А візьми, ну, додумайся. От я, я про таке не подумав. Прогавив і не передбачив цей хід. Нік тривожно засовалася. «Тільки не треба так хвилюватися, мадмозель. вас ніхто ні в чому не звинувачує. Це я, жалюгідний недоумок, винен, бо мав передбачити такий трюк. Еге ж повинен був передбачити». І він похнюпив голову на груди. Живе втілення відчаю. «На сьогодні, гадаю, – почала доглядальниця, – вона весь час стовбичила неподалік і з невдоволеним виразом на обличчі. «Га, о, так, так, я вже йду, кріпіться, мадемуазель. Це буде остання з моїх помилок. Я осоромлений, скривджений. Мене і пошили в дурні. Обкрутили круг пальця, неначе школярика. Але більше такого не станеться. Ні, обіцяю, ходімо, Гастінгсе. Найперше, що зробив Пуаро – це побесідував зі старшою сестрою, та була, звісно, страшенно засмучена всією цією історією. Мені мсьєй ще й досі не віриться, от не вірю, і хоч ви мене вбити, щоб така нечувана річ і сталася в нашій клініці. Мій друг тримався співчутливо і тактовно, і зрештою, трохи втішивши жінку, взявся розпитувати про обставини отримання смертоносної передачі. Ну, а сестра порадила йому поговорити краще з санітаром, що чергував у той час, коли посилку доставили. Йшлося про такого собі Гуда, який попри тупе обличчя мав вигляд чесного хлопця років 22 а ще здавався знервованим і наляканим, але детектив заспокоїв його. «Вас ніхто ні в чому не звинувачує», – ласкаво промовив він. Але я хочу, щоб ви детально мені розказали, як і коли надійшла та посилка. Це запитання було, схоже, збило санітара з пантелику. Складно сказати, сер, протягнув молодик, адже сюди багато хто приходить, розпитує про пацієнтів, залишає гостинці. Як вірити доглядальниці, Це було вчора ввечері, втрутився я, годиня о шості. Лице хлопчини проясніло. Тепер я згадав, сер, її приніс джентльмен Із худорлявим обличчям і світлим волоссям? Білявий, а от щодо обличчя не знаю. Невже Чарльз Вайс приніс її власноруч? Неголосно спитав я у Пуаро. Але зовсім забув, що хлопчина місцевий і знає своїх земляків. То був не містер Вайс, його я впізнав би. Ні, цей на вигляд кремезніший, показний, і приїхав на великій машині. «Лазарус!» – вигукнув я. Мій друг кинув на мене застережливий погляд, і я пожалкував про свою поквапливість. «Значить, приїхав у великій машині і залишив пакунок. Він призначався для міс Баклі?» «Так, сер. І що ви з ним зробили?» Навіть у руки не брав, сер, доглядальниця понесла його нагору. Гаразд, але ви його все ж торкалися, коли брали у того джентльмена, чи не так? О, так, сер, я про це не подумав, прийняв у нього і поклав на стіл. А який саме, покажіть, зробіть, ласку. Санітар привів нас у вестибюль, двері центрального входу були незачинені, а біля них одразу, як переступиш поріг, Стояв довгий стіл із мармуровою стільницею, завалений листами і посилками. Усе, що надходить, складають сюди сер, а потім медсестри розносять передачу пацієнтам нагору. Згадайте, о котрій годині її принесли? Певно, о пів на шосту чи трохи пізніше. Перед тим, пам'ятаю, саме доставили пошту. А вона зазвичай прибуває о п'ятій тридцять. Того дня по обіді було досить людно. Хто квіти приносив, хто хворих відвідував. Дякую, а тепер, гадаю, побесідуємо з медсестрою, що занесла ту передачу нагору. То виявилася одна зі стажисток, недалека дівуля, яку аж розпирало від захвату. Вона пригадала, що занесла посилку на гору о шостій, бо тоді й заступила на чергування. О шостій, пробурмотів Пуаро, тож виходить, що вона хвилин двадцять пролежала внизу на столі. «Прошу?» «Ні-ні, мадемуазель, нічого, продовжуйте». «То, кажете, ви занесли передачу міс Баклі?» «Так, але для неї їх було кілька. Та коробка, тоді букет квітів». Чини запашної від містера і. чини запашної від містера і місіс Крофт, здається. І ще одна посилка надійшла поштою, теж, як не дивно, з коробкою фулерівських цукерок. То їх було дві? Ага, оце збіг, так збіг. Міс Баклі відкрила обидві, та й каже, Ох, як же шкода, що мені заборонили їх їсти. Тоді відкинула кришки і зазирнула всередину подивитися, чи цукерки однакові. Коли глянь, а в одній з них ваша картка. Ну от вона і звеліла, винесіть, сестро, ту, що не чиста, з палати, бо я їх іще переплутаю. Ой, Леле, та хто б міг подумати? Просто трилер Едгара Воллеса. Еге ж? Тут Пларо спинив цей словесний потік. То кажете, дві коробки? І від кого ж було отримано ще одно? В середині картки з ім'ям не лежало. А яка з них була від мене, начебто? Та, що надійшла поштою, чи інша? От їй бо присій бо що тепер не згадаю. Мені й піти і спитати в мізбаклі, коли ваша ласка. І та кинулася сходами нагору. «Дві коробки», – пробормотів мій друг, – «от тобі й маєш всі карти сплутано». Повернулася захекана доглядальниця. Міс Баклін непевна, вона розгорнула обидві і тільки тоді зазирнула всередину. Їй начебто здається, що не та, яку прислали поштою. «Га!» – спантелично перепитав детектив, – «коробку від вас поштою не присилали. Так їй принаймні здається». Але, напевно, вона не пригадує. Чорт, забирай, видобув він, коли ми виходили з клініки. Це що ж, не певен ніхто і ніколи? У детективних романах ова. А у житті, реальному житті, куди не глянь суцільна плутанина. Та хіба й сам я хоч би в чомусь упевнений? Ні-ні, і тисячу разів ні. Лазарус, нагадав йому я. Оце так поворот. ж? ви плануєте поговорити з ним на цю тему? Ну, звісно, мені цікаво побачити, як він прореагує. До речі, чому б нам не перебільшити критичність стану, мадмозель? Гадаю, не буде великої шкоди, якщо ми пустимо чутку, наче дівчина при смерті. Збагнули, про що я? Похоронне обличчя. О, так, чудово. «Ви дуже схожі на професійного плакальника, а так і зовсім добре». Довго шукати Лазаруса не довелося. Ми натрапили на нього з надвору біля готелю, де той схилився над мотором своєї машини, і Пуаро подався прямо до нього. «Учора ввечері, мсьє Лазарус, ви залишили мадмазель коробку шоколадних цукерок», – розпочав він без жодних прелюдій. Молодик здавався дещо здивованим. «Так, і що?» «Це дуже люб'язно з вашого боку. Вони, власне, були і від Фредді, від місіс Райс. Це вона попросила мене їх закинути». «А, розумію. От я і завіз їх машиною». «Ясно». Детектив хвильку-другу помовчив, а потім спитав. «Не знаєте, де вона зараз? Я про мадам Райс. Напевно, у вестибюлі». Фредеріка, яка саме пила чай, звела на нас тривожені очі. А що то я таке чула? Наче днік стало зле. Вкрай темна історія, мадам. Скажіть, ви посилали їй учора коробку цукерок? Так, вона попросила, от я й передала. То це вона попросила про таку передачу? Так, але ж до неї нікого не пропускають, то як ви зустрілися? А я й не намагалася пройти. Вона мені по телефону подзвонила. О, он як, і що сказала? Спитала, чи не передам я їй двофунтову коробку фулерівських цукерок. А яким голосом це було сказано? Кволим? Ні, анітрохи. Цілком бадьорим, просто якимось чужим. Я навіть не зразу збагну лизкими.